Du lyssnar till Rockpasset även denna fredag. Här sitter jag och Christer Wolfbrand som alltid mellan 12 och 17. Och in i studion så kommer två härliga killar från bandet Demiurge. Yes. Välkomna. Tack, tack. Det var Mikkel och... Robban. Robban. Alltså, jag måste säga en sak. Jag lyssnade på eran er platta och Right Right in your face första låten slog ner som en bomb. Fan, vilken bra platta den släppte släppt killar. Tack, tack, ja. tack så Härligt. mycket. Berätta. Berätta om den. Berätta om er. Berätta med oss. Hårdrogsband från Hamstad, Punk på rörbetan musik. Jag tycker du själv beskrev det ganska bra. Det var in your face. Vi vill ha det rakt på sak. Lätt att ta till sig. Lätta, enkla, slagkraftiga riff och melodier man kan nynna med och sjunga med till. Det doftar ju lite 70-tal. Och det doftar även... Alltså, jag kan säga att i, i, i min... I min värld så är det allt från 70-talet fram till dagens datum. Vad har ni för inspiration? Ja, det är allt ifrån... Kul att du nämner 70-tal, för det, jag hör inte det själv så mycket. Eh, Tänk inte på det, men vi får ofta höra alltså allt från Thin Lizzy fram till Metallica till eh, Mustache har någon till med nämnt mm. någon gång vid något tillfälle. På tal om Mustache och Ralf, ni har ju öppnat för Mustache, ja ja Stämmer. Hur var det? Ja, det var rätt spännande faktiskt, tycker jag. Det var, var rätt bra tryck. Man hade ganska mycket liksom, förväntningar. Och... Men åkte du på en turné med dem eller var det bara ett gig? Nej, det var bara ett gig. Faktiskt. Vi öppnade för dem utanför, en bit utanför Halms, där har vi om. där har vi Melby Strand. Där finns ett skitbalt gig gigställe som heter Melby Horsepower. Så Mustache kom dit och lirade, det var något annat band också, minns jag inte vad de hette. Och sen så var det vi som var med och öppnade också. Skitkul gig. Mm. Ni har delat scen med Lilla Syster dessutom. Ja, det stämmer. Och då eh, börjar jag tänka på en här. Mustache har med Melo, Lilla Syster har varit med i Melo. Har ni tänkt, Anke? <laughs> nej, inte har <en> chans. <laughs> uh, nej, jag <vi> har inte <laughs> tänkt så mycket. Uh, ja, man, man vet aldrig vad som finns i framtiden, men nej, vi har inte tänkt så mycket på det. På tal om framtiden, vad är på gång nu då? För skivan släpptes ju för två år sedan va? 2021 dök den väl upp? Mm. Stämmer det stämmer har Robin plattat koll på en ja, men ja det stämmer. Jo, det, jo, det gjorde han. De. Vad har ni i pipen då? Är ni på gång med nytt material? Ja, det är vi. Vi har väl en 8-9 någonting som är ganska färdigt så vi har börjat köra lite demos på det. Så vi kan utveckla dem lite bättre kanske. Men... Ja, tanken är att vi, vi ska få ihop en ny fullängd där inom kort. Så det är väl det som är i sikte här närmast. Men sen så har vi väl även hoppningar om att vi kanske kan få spela på jävla med lite tur. Okej, okay. spännande. Då kommer jag att säga... Fan Ja, jag blir lite fan nu. <laughs> Men inga, inga sådana turnéer inte planerade. Ingenting som är liksom färdigt som vi kan releasera här i radion. Nej, inte just nu. Nej. Nej, jag tror. Alla som kommer hit till, till Pirate och till Rockpasset. Och det är ju få säga. Det är inte så många vi som rycker hit. Det är inte riktigt det programmet. Men jag kunde inte låta bli att ta hit här. Hur som helst, får fem snabba. Go. Kan, ni, kan ni vara beredda på det? Absolut, ska jag försöka. Uh, ni får varannan gång här. Uh, okay. Fem snabba, det är bara till att, att låta reptilierna uh, gå igång så att säga. All right. Kör vi. Fem snabba. Okej, okay. hur och vem kom på bandnamnet? Robert. Ja, jaman. Var är du? Ja, Jajman. Okej. Okay. Var kom det ifrån? Det kommer från en låt av The Sword- där jag hörde de sjöng det, så blev jag liksom lite intresserad. För jag vet att även med 20 år släppte en låt som heter Demiurge. Mm. Så då började jag kolla in lite vad det betyder och så vidare. Så då tyckte jag att ja, det passar oss. Om ni fick välja ett band av vår support act till, vilket som helst i hela världen, på en världsturné, vilket skulle det vara? Metallica. Är så Kiss, <laughs> då får du skynda nej, för de är ju på end of the road här och kör sista giget den 2 december på Madison Square Garden. Det var varit coolt att öppna för dem där, kan jag tänka mig. Ja, Okej, låt nummer tre. Fråga nummer tre. Vilken låt önskade du att ni hade skrivit? Cabos from Hell med Pantera. Pantera väl, alltså. Okej, Cabos from Hell. Mm. Ska jag också nämna ett alternativ? Ah, man. Ehm, då kör jag fucking hostar med Pantera. <laughs> <laughs> okej, okay, Pantera alltså. Ja, ser man. Ja. Fjärde fråga. Vilken platta var den första ni köpte för egna pengar? Blaze of Glory med Bon Dieu. Vi tror det var. Mm -hmm, Solplattarna? Från mm. filmerna? Ja, mm, okej. Okay. Jag tror det kan ha varit No Prayer for the Dying Iron Maiden. Okay. tror alltså Jag blev lite chockad här. Vet man inte det? Nej, ja, jag, har inte, jag har betydelsefulla skivor har jag gått om, men vilken som var den absolut första kan jag inte komma ihåg. Nej, och för min del var det väl, jag kommer inte ihåg om jag köpte den själv, alltså för mina pengar då. Men det var väl min första CD i alla fall. Annars så var det ju, min första EP var Kiss och Liquid Up. Men mm. jag tror jag köpte den själv. Nu får vi se om mina föräldrar säger något annat. <laughs> Okej, det föranledde till sista frågan nummer fem. I fem snabba som blev fem mellansnabba va? Var det bättre för? Ja. Ja, och vad tänker vi på då? Det var ärligare. Ja, nu känns det lite mer överproducerat när man lyssnar på dagens musik tycker jag. Gjordes det bättre musik för? Den var väl... Jag säger ja då också. Ja, det var det ju. Men det är väl för att de var först ut. Mm. Det är svårt att lyssna på. Som för mig då typ Kiss eller Pantera och så vidare. Som har inspirerat mig väldigt mycket. Och så ska man liksom göra något eget utav när man har det som inspiration och så vidare. Alltså det, det blir nog rätt så mycket copycats till slut liksom. Ja, det tror jag. Men där har ju alla gjort inom alla tider. Att man, man har någon inspiration, man lyssnar på någonting som man gillar eller... Konstnärer titta på andra konstnärer och tar intryck och sådär. Det är ju en del utvecklingen, så ska det ju vara förstås. Sen finns det bara ett visst antal toner och det, alla låter gjorda mer eller mindre. Mm. Ja, visst är så. ja, visst är det så. Man får bara färga dem till sin egen ja, ja. genom <laughs> demi tack, grabbar för att ni tog er tid och kom in i studion här på Park Rock och ville sitta med mig en stund. Absolut. Jag du... är väldigt tacksam för det. Jag tänker vi ska rulla igång en låt nu då ifrån er debutplatta, Dawn of the Dead, det låten. Berätta kort om den innan vi rullar den. Kort om låten, eh, musikaliskt, snabb, energisk, eh, in your face som du sa en gång. Textmässigt så är den väl hyfsat lagom politisk utan att vara för politisk. Den handlar inte om filmen Dawn of the Dead. Ja, var det lite det jag trodde? Det. <laughs> ja, det är många som tror. Nej, den handlar inte om filmen. Okej, okay, tack för att ni kom till Rockpasset. Dawn of the Dead med tack. Demiurge.